Det skulle ta biljontals av dollar som året för att köpa den onda propaganda för Hitler som judarna öser utöver världen. Detta i sig själv är det bästa beviset av hur skrämda judarna är av Hitlers idéer om europeisk överhöghet. Denna signifikans av denna stora europeiska ledares bidrag till vår sak, därför, var tvungen att vara en del av vår lära och behövde bli lite analyserad och ordentligt erkänt.